نوازم لزيمين شرحه هالكتاب الفلشم تاع المؤلف امام بربهاري رحمه الله مع شرحه الشيخ ربي بن هذه المدخلي حفظه الله تعالى يمي نقطه 24 كما قال المؤلف رحمه الله والايمان بال والايمان بان الجنه حق <تصفيق> والنار حق وانهما مخلوقتان Dhe më thënë, pika 24 është besimi se gjenneti është hak, dhe më thënë është i vërtet, gjëhenemi është i vërtet, dhe se të duja janë të kryuar. Elë gjennetu fissema i sëbja, vësakfu hëllë arsh. Dhe më thënë, gjenneti është në qjellin e shtatë, dhe kulmi i ti është arshi. Vën naru tahtë lë ardhi sëbja, është suflë, kurse... Gjehenemi është në token e shtatë më të ullët Në token më të ullët, në shtresën e shtatë të tokës Do më thënë edhe këto të dyja janë tani më të kryuera Kad alim Allahu ta'ala adede ahlil gjenneh Do më thënë Allahu e di numërin e banorve të gjennetit Do më thënë Allahu e di numërin e banorve të gjennetit dhe di kush do të hyjnë të ta wa adeda ahlin nari, wa men jedkhuluha, edhe numri në banorve të gjehenemit, dhe kush do të hyjë në ta. La të fnejani abeda, dhe më thënë këto, pra djeneti edhe gjehenemi, nuk mbarrojnë, edhe nuk shkatrojnë asë njëherë, beka uhuma, mea beka illahi, abeda l'abidin, wa dehra t'dahirin, dhe më thënë, ato mbeten, edhe vazhdojnë, nëse jetë atyre është, vazdojnë me me Allahun subhanahu wa taala, do të them përgjithmonë. Pra edhe ka thënë badel abidin, do thot përgjithmonë edhe në të gjitha kohrat, do të them pa përfundim. Do thot në këtë pikë ka përmend disa çështje që ka përmend disa çështje të cilat kanë të bajnë me besimin në ditën e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit është stil e imanit, është një prej shtyllave të imanit dhe më thonë patë të cilën nuk realizohet imani i një një riu edhe besimin e ditën e gjykimit përfshin brenda disa qostje dhe prea ty në qostjeve është besimi në rinjaldje dhe besimi në gjenetin dhe gjenemin i rhamu këllua gjeneti është shpërblim për besimtart e devotshëm kurse gjenemi është shpërblim për mos besimtart për për gënjeshtruesit, për munafiqët, ëh do të thonë kështu me radh. Edhe këtyja këto janë hak, e vërtet. ëh pa dyshimt. Argumentet për këto janë të shumta. Një prej tyre është hadithi i Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu." Do të thonë kush dëshmon. Së nuk ka të adhuruar drejt përveç Allahut, i cili është 1 dhe nuk ka ortak, nuk ka shoq. Wa anna Muhammeden 'abduhu wa rasuluhu. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Wa anna Isa 'Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dhe se Isa, alayhi salatu wassalam, është robë dhe i dërguar i Allahut dhe është fjale Allahut me të cilën e ka frimzu mërjemen dhe është shpirt i trej Allahut wal gjennet u haq wal ose wal gjennet e haq du më thonë dhe dushman gjithashtu se gjeneti është i vërtet wal nër haq dhe se gjahenemi është i vërtet pra kus i dushman këto kus dushman se E, nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut Dhe se Mohamedi është i dërguari ti Dhe se Isai është i dërguari është të robë dhe i dërguari ti Dhe se gjenneti dhe gjëhenemi janë të vërtet Thot Edhkalehu Allahu lë gjennet E ala ma kane min el amel Dhe më thonë Allahu atëherat e fut në gjennet e, Si pas veprave që i ka pas Dhe më thonë shkallën Ose lartësin në të silen hinë gjennet Më varet prej veprave Ose mund ta këtë kuptimin, dëmë thënë, pa marë parasys se qëfar vepra ka ban. Dhe thëtë, nëse i ka këto besimet pasë tërta, pra, këj hadith e vërteton vlerën e të uhidit, edhe vërteton vlerën, dhe më thënë, se qëfar shpërblimi i, i siel të uhidi njëriju, edhe besimi i drejt në ato, të thëtë, të cilat i ka zbrit Allahu sëbëhanëhu vëtë alë. Këj hadith gjithashtu së qëronë devimin e xifutëve, të cilët e përgjënhashtrojnë Isa ibn Al-e selam, për nuk i besojnë Isa te Al-e selam, edhe e akuzojnat, edhe shpifin për Isa ibn Al-e selam, edhe për nonën e tij të pastër, edhe nuk e besojnë domethënë se ka qenë pejgamber. Gjithashtu ke hadithe s'qiron edhe devimin e krishterve, të cilët e kanë tepru, do të thonë kanë skone ekstrem në lidhje me besimin në Isa an alay salam dhe e kanë llogarit si Zot të adhuruar. Ërë kanë thonë se është një prej tresës, do të thonë një prej trinitetit, kanë thonë se është i biri i Zotit, kanë thonë disa se është ai është Zoti, Allahu. E këto më rad do të thonë këta Edhe juditë dhe kristert, pra e kanë mohu Isa ibn Al-Islam për besimin e Isa, besimin e drejtë në Isa ibn Al-Islam, edhe nuk e pranojnë për pejgamber. Gjithashtu edhe kanë mohu besimin në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e pranojnë për pejgamber, kurse të dy këta pejgamber të nderuar të Allahut i kanë thirrur njerëzit në tauhid edhe largim prej të primit për njerëz edhe largim prej shirkut edhe për nga meri sallallahu aleyhi vësallem i kathir njerëzit në të uhid largim prej shirkut i kathir të besojnë se isaj aleyhi sallatu vësallam është e, rob i allahut dhe i dërguar i ti është i biri i robreshës të përullu nda allahut më rjemes aleyhi sallam por ata nuk janë përgjigjë, kësaj thirje të Allahut edhe kanë këmgull në devimin edhe në kufrin e tyre ndaj Allahut edhe ndaj pengamerve të ti. Do thot kjo shkurtimis në lidhje me këtë hadith. Tema për cilën jemi duke folë është besimin në gjenetin edhe gjenemin, se janë hak. Gjithashtu pre argumenteve shka e vërtëtojnë këta, pre argumenteve të shumëta, dhe të është dhe hadithi që transmitën Abdullah ibn Abbas i radhjallahu anhuma, se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kure ka fillu namazin e natës, pra në duane istiftahit. Edhim duaje istiftahit, fillon mas marjes të të kbirit, edhe ajo që është e njohur të shumë i ca e njerëzë, subhanëk Allahumma, u e bihamdike, du thot, ajo është një prej duave të istiftahit që jam transmitu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem për ajo me të cilën e ka fillu namazin e natës për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, ashtë kjo, Allahumma leka lhamdu anë të nuru sëmavati wal ardhë, dhe më thano Allah, ty të takon lavdhia, ti e drita e qeve dhe tokës, wa leka lhamdu anë të qajjimu sëmavati wal ardhë, ty të takon lavdhia, ti e mbajtësi i qeve dhe i tokës, wa leka lhamdu anë të rabbu sëmavati wal ardhë wa menfihin, dhe ty të takon lavdh Ti je zoti i qeve dhe i tokës dhe të gjithë që janë në to Antël haku, ti je i vërteti Vë waqdu ke lhaku, përëntimi të është i vërtet Vë kaullu ke lhaq, edhe fjala jo të është e vërtet Vë liqau ke lhaq, edhe takimi me ty është i vërtet Vë lë gjennetu haq, edhe gjenneti është i vërtet Vë nëru haq, edhe gjëhnemi është i vërtet Vë nëbiju në haq Edhe për nga mërët janë të vërtet Vësa'a të haqë Edhe dita e kiametit është të vërtet Allahume lëke eslamtu Në më thëna Allah ty të nënstrohem Vë bike amëntu Ty të besoj Vë alejke të wekkeltu Të tim bështetem Vë alejke anëptu Edhe të tikëthehem pra me pendim Vë bike khasamtu Edhe me fjallën tënde Edhe me urdhërin tënde Thot Flasë Nëse unkurka mos marr veshje, wa ilejka hakamtu vetem te ti gjykohem, faghfir li ma qaddamtu wama akhhortu, domethan falmi mua ato qi kam bërm herët edhe ato qi do ti bëj, mëkatet wama asrrtu wama a'lantu, ato qi kam bë fshehtas edhe ato qi kam bë haptas, anta ilahi tije ti e adhuruari im, la ilaha illa ant nuk ka ta adhuruar te drejt përveç teje. Me këto fjalë madhështore, <coughs> dëmë thënë për nga meri sallallahu a.s. E ka fillu namazin e natës, që përfësin, e përfësin komplet akiden besimtarit, e përfësin të uhidin, dëmë thënë me kuptimet të uhidit, edhe të vasuli, dëmë thënë, afrimit e Allahu duke përmen të uhidin edhe besimin e drejt, që Allahu të nëjfale më katët tona, <coughs> gjithashtu edhe përfëndon me të uhidë. Pra i lutëm i Allahut që në e fale gjuna e tona për shkakti të uhidit të cilin mundojmë i të zbatojmë dhe mundojmë i të amësojmë të tjerve. Gjithashtu, ka thënë këtu autori, rahim e Allah, pra besimi se gjeneti dhe gjenemi janë të vërtet. Nja, tjetra, se janë të kryuar, dëmë thëmë, janë tashma të kryuar. Kjo, gjithashtu, është prej obligimeve të besimit se besimi muslimani duhet të besojë se xheneti dhe xehnemi tani janë të krijuar, edhe janë, jo, si do të thënë, ekzistojnë. Ë jo siç pretendojnë motezilit, tudavium, të, të cilët thonë pretendojnë do të thënë se xheneti dhe xehnemi nuk janë të krijuar akoma, sepse Sipas logjikës së tyre thonë krijimi i tyre tash është i kot. Do të thonë nuk ka dobi për krijimin e tyre, kështu që Allah nuk i ka krijuar ala, do t'i krijojë më vonë. Kurse Kurani e kundërshton kët mendim, gjithashtu edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka thënë wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati <clears> wal ard udde lit-muttaqin. Do të thonë <throat> Nëzitoni dhe garoni për në faljen e Zotit Tuej edhe për në gjenetin. Nëzitoni dhe garoni për ka falja e Zotit Tuej dhe ka gjeneti gjersia e të cilit është saqiejt edhe toka, i cili është pregaditur për të devotshmit. Dëmë thamë, është gjeneti është pregaditur të anima për të devotshmit. Gjithashtu ka thënë: "Sabiqū ilā maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhā ka'ardis samā'i wal arḍ" Pranzitoni për nfaljen e Zotit tuaj dhe xhenetin, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe tokës, u iddat lil-ladhīna āmanū billāhi wa rusulihī, që është përgatitur për uh, ata të cilët i besojnë Allahut dhe pejgamberëve të Tij. "Wa lke faḍlullāhi yu'tīhim man yashā" do thot kjo es mirësia e allahut te cilen ai ja jep kujt doj wallahu dhul fadlil adhim dhe allahu as poseduesi dhuntis se madhe e, gjithashtu ka than allahuhu afatu marunahu ala ma yara domthon pse e kundrstoni nat qe ai e ka pa wala qad raahu nazlatan ukhra aya ka pa at domthon ne rast tjetër pra e ka pa xibrilin alay salam inda sidratil muntaha të sidratul mund tëha, indëha gjennëtul me ua, në të është gjenneti, në më thënë që do tjetë strehim për besimtartë. Dë thëtë Allahu ka të regu se të sidratul mund tëha, është gjenneti, gjennëtul me ua. Dë thëtë këto ajete kuranore, qartë të regojnë se gjenneti është i pregaditur, dhe është i kryuar, në më thënë, dhe është i pregaditur për besimtarët e dëvotshëm, dhe se as në qiell, edhe tregojnë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka pa natën e Miraxit. Gjithashtu edhe për Xhenemin ka argumente të shumta, siç thot Allahu subhanahu wa taala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fat takun narallati yuquduhal nasu wal hijara. Do thot, nëse nuk e bani dot, do të thon kur Allahu i sfidon ajetin e mbarshëm, që ta sillin uh, një kuran të ngjashëm Ata që ka kanë thënë se është fjallë e njeriut, kurani Atë herële cilin, dhe më thënë të njajshëm Edhe në të ndihmojnë njëni tjetrit Me njerëzë dhe djinë e kështu me radhë Thotë Allahu nëse nuk e keni ba Dhe nuk do të abani Pra ajo nuk ka dyshim se nuk muni me, ba, me pru fjallë Që ka njënë fjallëve të Allahut Atë herët thotë Allahu Rrujë uni zjarit Landë djekse të cilët janë njerëzit dhe gurët u iddët lil kafirin që është pregaditur për mos besimtartë. Gjithashtu ka than, belkëdhebu bisa'a, për ata e, e përgjënjështrojnë, dhe më than, nuk besojnë në ditën e gjykimit. Wa a'tedna li men këdhebe bisa'a të sejira, kurse ne e kemi pregadit për ata që nuk e besojnë ditën e gjykimit, e kemi pregadit sejirin, dhe më than, gjahennemin. Gjithashtu ka thënë Allahu Jodh khilu me njësha u firahmeti Dëmë thënë Allahu e fut në mëshiren e ti këtë doj Wa vvalimine e addele hum adheben e lima Kurse për mizorët mos besimtar Dëmë thënë të padrejtit, mushrikët Allahu e ka pregadit dënimin e dhemshëm Gjithashtu ka thënë Inë në gjahenne me kenet mirsada Dëmë thënë gjahenemi është në prit E kështu me ravë Pra argumente të shumë ta prej kuramit që vërtetojnë se edhe xheneti edhe xehnemi do të thon janë të krijuar. Për isonetin gjithashtu ka hadithe të shumta. Pra atyra është hadithi e Buhureit ras sallallahu anhu i cili thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë. Thot Allahu il-ardsuar. Do thotë kjo është hadith Qudsi. Do të thotë e transmeton pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për Zotin e Tij subhanahu wa taala. Ka thënë a'dadtu li ibadiyas salihin Ma la ajenu në rraët, wa la udhunë në sëmiat, wa la khatara ala kalbi beshar. Dhe dhët, kam pregadit kam pregadit për robrit e mi të mirë, pra këna qësi, të cilat syri nuk i ka pa, asë veshë i nuk ka dëgju, asë nuk i ka shku me ndja dikujt. Pas taj ka thonë të nga meri sallallahu alin sallem, fakra u inëshqëtum, pra nëse doni lexoni a jetin, felat a ale mu nëfësum ma ukhfja lehum min kurret i ajun, dhe më thënë nuk, nuk e di askush se qëfar knatsi janë fshehur, dhe më thënë që prejsin në, në gjennetë, nuk e di njerëzit se qëfar mirësi edhe knatsi i prejtë ata në gjennetë. Pra edhe kjoj është argument se gjenneti egziston, se është i kryum. Gjithashtu hadithi nga Imran ibn Husain, radhjallahu anhu, thotë se për nga meri sallallahu anu sallim ka thanë, Et طلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها الفقراء. Do mthan e paush xhenetin dhe paus se shumica e banorve te tij jan te varfrit. Wot طلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء. Do e paush xjehenemin dhe paus se shumica e banorve te tij jan grat. Nga Ibnomeri radhiyallahu anhu ma gjithashtu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than Inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bilghadati wal'ashi, domthan kurt vdese njeriu në varr i shfaqja e vendit i tij që është që ka domthan më në mëngjes dhe në mbrëmje. In kana min ahli al-janna fa min ahli al-janna, domthan nëse është për banorët e xhenetit, i shfaqja e vendi që e pritet në xhenet. Edhe nëse është për banorët e xhehenemit, i shfaqet vendi në xhehenem dhe i thuhet atij ky është vendi jot tek i cili do të do të ringjalle Allahu ty ditën e gjykimit. Gjithashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë ishtakatin naru ila rabbiha faqalat, do të thonë xhehenemi i astanku te Allahu, te Zoti i tij. Edhe i ka thënë o Zot, a kale ba'dhi ba'dha, do të thonë e hëngrave vetën, do të thonë një pjesë i jemja e ha një pjesë tjetër prandaj, thotë Allahu i ka leju ati dy frimmarje në frimmarje në ver edhe nja në dimër prandaj ka than e, është du ma të gjithu fëhue është du ma të gjithu në minë elhar du më thanë, zëtësia ma e madhe vapa ma e madhe që e ndjeni në ver është prej frimës gjehënemit edhe ajo fëtësia ma e madhe që e ndjeni në dimër është prej zemheririt du më thanë një prej lojeve të gjehenemit gjithashtu nga e bu verri rëdhjallahu anhu transmitohet se ka than, penga, se ka than edhe në mu e dhinun në bi sallallahu alaihme sallam dhuher, dhe mu e zini i penga meri sallallahu alaihme sallam e thiri e zanin e drejkës edhe i ka than penga meri sallallahu alaihme sallam e brid, e brid e u, kale intëdhir, intëdhir dhe më thëm prid ose vënoj e pak kur dhëhet ma freskët ka thënë se nëzëtësia e madhe ose vapëa e madhe është prej frymës gjëhenemit, prandaj kur të bëhet vapë shume madhe, namazin e drejkës vënojë një pak, du më thënë derisat freskohet. E kështu me radhë hadithet të tjera nga Abdullaj bin Abbasin, nga Aishja, nga Abdullaj bin Omer dhe sahabët të tjera, radhjallahu anhum, që të regojnë se gjëneti dhe gjëhenemi janë të kryuar, të gjitha këto, ajetet dhe hadithet, Komplet, ima hojnë Mojtë e zilit, edhe thojnë Pra logika, nuk e pranon Pse t'jen të, të kryum të ashtë, se nuk ka Nevoj, edhe, pra ndaj thonë Se nuk janë të kryum Gjithashtu këtu Autori thot, thot El gjenëtu fis sema'i Fis sema'i sabi'a Dhe më thonë, gjeneti është në qëllin e shtatë Wasakfuha el arsh Kurse kulmi Ose Dëmë thënë në bulejë sa kulmi pra i gjennetit është arshë i Allahut Në në nërë tahtë lë ardhë i sëbjatë i sëfla Dëmë thënë kërse gjëhënemi është nëntokën më të ullët Nëntokën e shtatë, më të ullëtën Edhe kjo është të vërtetuar në xadithë Si që është xadithi e buhur e lësë radiallahu anhu I cili thotë se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem Ka than Men amena billahi wabira wa bi rasulih, pra kus i beson Allahut dhe te dërguarit te tij sallallahu alaihi wasallam wa aqama as-salah, e fal namazin, wa sami ramazan, ajeron dhe agjeron ramazanin, kana haqqan ala Allahi an yudkhilahu al-jannah. Domthan atyre bëhet obligimi Allahut qe ata tafusen në xhennet. Pra kus i beson Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e fal namazin dhe agjeron ramazanin Allahu ja ka ba obligin vetë vetës që atë tafuse në gjennet Gjahed e fi sebi lillahi e u gjeles e fi ardhihi e leti uli dhe fiha Dëmë thënë, pa marë parasysh, a ka luftun rrug të Allahut Apo kam detë në vendin e ti në të cilin ka lind Atëherë sahabët kanë thënë, oj dërguar i Allahut, ati, ati përgëzojmë njerëzit Ka thënë, për nga meri sallallahu a.s. Në gjenet, pra inë në fil gjenë në ti, mi e të dërëgjë, në gjenet ka niqin shkallë, të cilat Allahu i ka pregadit për ata që luftojnë në rrugën e ti. Mes zdo dy shkallëve, ka larkësisa mes qilit dhe tokës. E, pra ndaj, kur ti luteni Allahut, lutjuni për firdausin, sëpse firdausi është në mes të gjenetit dhe në shkallën më të lartë të gjenetit, kurse mbita është vetëm froni i të gjithë më shirëshmit për arshi i Rahmanit. Edhe prej ti, burojnë lumen të gjennetit. Allahu najdhasht firdausin. E, gjithashtu, nga Ubada ibn Samit, rradi Allahu anhu, transmetohet se të nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka than, el gjennet u mi e të, të daraqe, dhe më thënë, gjenneti është një qen shkall, më zdoë dy shkallve, ka larëksi sa një qen vjetë, ose tim dhe hadithe të tjera të cilat tregojnë domethënë autorika aludu për atë se xheneti më i lartë është pikrisht nën arshin e Allahut dhe kulm e ka vetëm arshin ska mbi të tjetër gjë. Pastaj ka than kad alim Allahu ta'ala adada ahli al-janna waman yadkhuluha, pra Allah i di i di numrin e banorve xhenetit dhe e di se kush do të hije në të dhe e di numrin e banorve të xhenemit dhe kush do të hije në të. Edhe këtë e vërtetojnë disa hadithe, siç është hadithi i Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka dalë në dorë në duar ka pas dy libra ose dy letra. Edhe ju ka thënë, "Më edini se çka janë këto dy këta dy libra?" kanë thanë sahabët nuk edhim përveç nëse nëse në të regon ojë dërguar i Allahot atëre kanë thanë kanë thanë për atë që e ka pas në dorën e djadht hadha kitabu me Rabbil Alemine të baraka vëtë ala bi esmai ahlil gjenne u esmai abaihim u qabailihim këmë um thanë kjo është letër ose liber prej zotit të botërave subhanahu vëtë ala ose të baraka vëtë ala ku janë të shkruar emrat e banorve të gjennetit, edhe emrat e babalarve të tyre dhe fiseve të tyre. E, pastaj e, ka than, në këta nuk shtohet asnja, edhe nuk paksohet prej ti asnja, asnjëherë. Kur se përat në dorën e, majt ka than, kërësht libri prej Zotit, për kërësht libri me emrat e banorve të gjennetit, edhe emrat e babalarve dhe fiseve të tyre edhe këtu është shkruar dhe më thënë së cili deri të i fundit në ta nuk shtohet as nja edhe nuk paksohet as nja atëherë sahabet kanë thënë oj dërguari Allahut atëherë pse të punojmë nëse kjo qështje ka marë fund ka thënë për nga meri sallallahu a.sallem mundohuni edhe af afrohuni pra afrojni veprat sepse thët banori aj që është banor i gjenetit dhëtë i përfundohet jeta me vepër të banorve të gjenetit edhe në që vse ka vepru tjera pun gjatë jetës edhe a i që është banorit gjenemit i përfondon jeta me vepra të banorve të gjenemit edhe nëse ka vepru vepra të tjera më heret e, kështu derin në fund të hadithit pra kjo është argument se të gjithë janë të shkruar pra kus do të shkojnë në gjenet edhe kus në gjenem dhe Allahu i di ata dheri të i fundit. Pas te ka thonë autori, ata nuk, nuk shkatrohen, nëse nuk mbyllën, nëse nuk humbin, të më thonë Gjeneti edhe Gjahenemi, asë njëherë, edhe mbeten sa është Allahu subhanahu wa ta'ala, të më thonë për gjithmon, pa fund. Edhe për kitë fjallë të autorit, ka gjithashtu argumente trej kurani dhe sënetit. Të më thonë se Gjeneti edhe Gjahenemi janë të përhershme. Për prietësine gjennetit edhe banorve gjennetit, ka, këto janë argumentet, dhe më thëmë tisa ajete, ka thënë Allahu, u emme lëdhine su'idu, fe fil gjennëti khali dhine fiha, ma damet i sëmavat u el ard, dhe më thënë, ata që ishim të lumëtur, ka të udhëzumë, ata janë në gjennet, ku do t'jenë përgjithmonë, sa eksiston, sa eksiston që jetë dhe toka, përveç asaj që do Allahu, Ataën gajra me gjithudhë, dhe me thënë dhurat, ose dhunti prapre Allahut, që nuk ndërpritët, nuk këputët. Ka thënë tjetër ajatë Allahu, inë hadha le rizkuna, ma le humin nefadë, dhe me thënë ata ushqimet gjenetit dhe dhe mirësit e gjenetit, dhe Allahu, kjo është furnizimi jynë për ju, aj nuk përfundon asniherë. Ka thënë gjithashtu, inë në lëmuttekin e fi meqamin eminë fi gjennetin wa ujun, pra të dëvotshmet janë në pozit të lavdishme, në gjennete edhe lumenj, në kokshtë edhe lumenj. Jelbesune min sundusin wa istabrakim më të kabilin, praveshin mëndafsh dhe kadife, as i thon, edhe rrin përbal njeri tjetrit, këdhalik vazëvë e gjennahum bi hurin hin, edhe gjithashtu i martojmë me huri të gjennetit, Jëdru në fiha bi kulli fakihetin aminin dhe aty ju jepet zdo loj peme dhe janë të sigurd, la jë dhukun në fiha l'maute illa l'maute të l'ula, pra aty nuk e shiojnë vdekjen, ata nuk e shiojnë më vdekjen përveç asaj vdekjes sëpar, uveqahum adhabel gjëhime dhe Allahu i ka ruet prej dënimit të gjëhënemit. Gjithashtu ka thënë Allahun në surën wakja Wa ashabu ljeminima, ashabu ljemin Dëmë thënë njerëzit e së djakëtës Qëka janë ata? Fi sidrim me këdud Pra në sidr Pra prej Prej penve dhe bimve të gjennetit Wa talhim me mëndud Edhe banane Si ka përshkrytë Allahu me mëndud Allahu alem së këtët Wa dhillim me mëndud Edhe hije të gjera wa ma in maskub athuj domethan te rrjedhshëm wa fakihatin katira athu sum pem la maqtua tin wala mamnuwa domethan te cilat asnjher nuk ndr, nuk kput nuk ndërpriten pra edhe nuk pengohen nuk nuk ju ndalohen ato pem domethan këto janë disa prej ajeteve të sumta se banorët e xhenetit janë përgjithmonë pra pa fund edhe Ajetet të tjera që të regojnë se dhe banor të gjëhënemit Janë përgjithmonë pa fund në gjëhënem Si që ka thënë Allahu In nëllëdhine kefaru wa dhalemu Lem jekunillahu li agfira lehum Wa la li jahdihahum tariqa Të më thënë ata të cilët më huan Pra nuk besuan Edhe ban pa drejtsi, ban shirk Allahu nuk e fal atyre Edhe nuk i udhëzon në rrug Illa tariqa gjëhënneme përveç rrugës të gjëhenemit. Khali dine fiha, abada, aty janë përgjithmonë pa fundë. Wa kane dhalik alëllahi jesira, kurse kjo, për Allahun është e lehtë. Dhe ajetet të tjera, që të silat i ka përmend, shejkhre bia, hafidhahullah këtu, do më thanë hadithet shumë ta që vërtëtojnë se gjëheneti dhe gjëhenemi janë pa fundë. Gjithashtu, trej haditheve është hadithi e Busaid el Khudri radhiyallahu anhu i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ju tha bil mauti ka hejati kapset kapsin amlah do të thonë sillet vdekja në formë të dashit të majm edhe një thirrës thot o banor të xhenetit dhe ata zgjatën edhe shikojnë ju juth, thot atyre a e nhifni këtë Ata thonë, po, thon, po, kjo është vdekja, se cili prej nesh e ka pa. Atherë, thot, obanor të gjenetit, dhe ata, obanor të gjenemit, dhe ata zë gjatën e shikojnë. I thonë, a njëhni këta, atha thonë, po, kjo është vdekja, se cili prej nesh e ka pa. Atherë, a i dashi therët, dhe më thonë vdekja, edhe, ju thuet, obanor të gjenetit, për jetësi, për vdekje, edhe, kjo është obar nort e xhenemit përjetësi pa vdekje dhe më thonë, do të thënë do të jeni të përjetshëm dhe nuk do të këtë mavedekje edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj ka lexuar ajetin wa anzirhum yawmal hasrati id qodi al amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun do të thonë qortoj ose përkujtoj ata për atë ditë ditën e dëshpërimit ku do të përfundojë çështja kurse ata janë në Pa kujdesi, pra nuk janë të kujdes shëmë tani edhe nuk besojnë. Do thot janë në pakujdesin e dunjas edhe nuk besojnë. Do thot kjo ndodhi, ndodhë, ferja e vdekjes, dëmë thonë edhe për fundimi se nuk do të kjetë më vdekje, mirë po ka hadithe, si që të regumë hadithin e shëfatit, se besimtartë dalin prej gjëhenemit, dëmë thonë më katartë prej besimtarve edhe në qëfse dhe nohan nikor, prap do të dalin kur ju perfundon dënimi ose me ndërmjetësimin e pejgamberve, njerëzve të mirë, edhe më në fund prej mshirës së Allahut subhanahu wa ta taala do të dalin besimtarë dhe shkojnë në xhennet. Mirpo kjo këtë hadithe prap vërteton se nuk ka vdekje më, pra mbetet për gjithë, mbeten për gjithmonë. Pika njës të pëst, thot autori rrëhimënë Allah, wa Adamu alaihi s-salam kane fil gjennet il-bakijat il-makhluqa. Edhe Ademi alaihi s-salam ka qenë në këtë gjennet që është i përhërshëm dhe që është i kriuar. Fa u khrija minha ba'da ma asë Allahe azzë wa jell dhe është nëzirë prea ti gjenneti rapasi ka ba mëkat Allahut subhanahu wa ta'ala. Do tëtë me këtë fjal, autori Rahimahullah i refuzon atë sekte të ndryshme. Pra me, me disa fjal i refuzon disa sekte, ata që ka thonë se gjeneti nuk është i kryum, pra me këtë fjal, thotë në gjenetin që është i kryum, edhe ata që thonë se gjeneti do të përfundoj dhe njëherë dhe gjehenemi do të përfundoj, pra si që thonë mu të zilitë dhe sekte të devjuara, Ellë gjithashtu refuzan ata të thonë se Ademi anulem nuk ka qenë në xhenet që do të shkojnë besimtarët, por ka qenë në një, një, një të, në një kopst në dynjë. Ë xhenetin në të, të cilin ka qenë Ademi alayhi salatu vesselam dhe gruaja e tij Hawa, është xheneti i përjetshëm, të cilin Allahu e ka përgatitur për e, robrit e tij të devotshëm dhe ajë është në qiell. Do të thon kur Allahu e ka krijuaj Ademin aleyhisselam e ka fut në gjennet bashkë me bashkëshortën e ti edhe ka thonë si që thot Allahu në Kur'an wa kulna ja Adem uskun anta vë zaudhuk e lë gjennet dhe më thonu ad ne tham o Adem hindi dhe grueja jote në gjennet wa kulamin ha ragaden hajthu shiqtume edhe hani prejti lirëshëm qka të doni Wa la taqrab hadhihi ash-shajara, amma si u afroni kësaj peme, fetekuna minadh-dalimin se do t'i bani padrejci vetes. Fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, kurse shetani i devijoi dhe i nxorri prej asaj mirësie në të, të cilën ishin. Wa qulna ibtu ba'dukum li ba'din adu, edhe i tham zbrisni pra me tokë ku do të jeni armiq të njëri tjetrit. Wela kum fil ard mustaqarrun w mata'un ila hin dhen atok do te keni vend qendrim edhe knacsi ose furnizim per nje kohë të caktuar Fatalaqa Adamu min Rabbih kelimatin fatab' alaihi pastaj Ademit ufrmizuha pra izotit te tim me disa fjal pra per tu pendu dhe Allahu ja pranoi pendimin do me thani ja fali mkatin inhu huwat tawabur rahim aja është pranuesi pëndimit dhe mëshiruesi. Dhe të kjo është gjeneti në të silin ka jetu, do më thënë në të silin e ka fut Allahu subhanahu wa ta'ala, ademin me gruan e ti, dhe aja është gjeneti i përjetësis, që është në qilë. Edhe këtu, përshëmën këta jetë, edhe në jetët të tjera, ka disa argumente që të regojnë se aja është ajtë gjenet, se kërë i thotë hini në elgjënë, dhe më thënë arabisht me një e shqyue se el, që dhe thotë aj që dihet, dhe më thënë gjeneti, që ka dihet se eh, aj gjeneti që është i kryun për besimtartë. Edhe gjithashtu që ju ka thonë zbrisni prej ti në tokë, dhe më thënë prej eh, gjeneti që është në qilë, i ka zbrit në tokë. Edhe Du më thëmë natë gjënetë, shëjtani i ka dëvju me vëzveset e ti dhe me mashtrimet, duke ju thëmë, hëllë edullë leke ala shëgjaratil khuldi, vëmullkilla jebla, i ka thëmë, a do të të tregoj pëmën e përjetësis dhe pushtetit që nuk më baronë. Edhe gjithashtu ju ka thëmë, të dyve, ma në ha kuma, rabbu kuma anë hadhihis shëgjara, illa në të kuna me lekeni e u të kuna minë në khalidinë, sa zoti nuk ju ka ndalu prej kësaj peme, përvecë se pse, nëse hani ketë do të bëheni të përjetëshëm, ose do të bëheni me lache. Vë ka se me huma inni lekum aleminen nasi hin, edhe jështë betu atyre, edhe ju ka thanë se unë për ju këshiloj, të më thënë ja, ju adu të mirën. Thëtë këto janë metodat djallëzore, të më thënë metodat e shëtanit, se betohet në Allahun, edhe thotë që unë e ta du të mirën, po të tregoj për diçkat dobishme, po të kësiloj, e kështu me radhë, pra nuk duhet njeri mu mashtru prej betimeve të rejshme, edhe prej atyne metodave të sheitanit. Pra, thotë fetelehu me abigurur, thotë Allahu, umë thoni mashtroj, edhe i devjoj, pasta i kure hangrën atë të pëjmën, ata të pëjmën, e kuptun të më thënë se kam gabu, e panë se janë të zbulum aureti, edhe fidhun të mbulohen me e, gjethet e gjennetit. Atere, thët, uënada, huma, rabbu, huma, atere, zoti, i tyre, i thiri, e lem enhe kuma antil kuma shëgjara, dhe thët, a nuk ua kam ndalu këtë pëjmë, dha nuk ju them se sjajtani laku adu wa mubin dhe nuk ju kam thën se sjajtani është armiki juaj i qartë tot athere ademi alayhi salatu was salam dhe gruaja ti, e tij e kuptuan se kanë gabuar edhe kanë e kuptuan se kanë kundërshtuar urdhrin e Zotit të tyre dhe se janë mashtruar prej metodave edhe kurtheve të sjajtanit këtij armikut përbetum, për të cilën i ka paralemru Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë, janë pendu dhe kanë boteu dhe janë këthyti Allahu e kanë pranu nga bimin edhe kanë kërku falje prej Allahut edhe mëshirë. Në më thanë edhe Allahu, pra kjo ka qenë prej frimzimit Allahut, që i kam su si të pendohen edhe si të kërkojnë falje prej Allahut dhe Allahu u a ka fal. Mirë po, i ka zbrit në tokë si ndëshkim për atë Gabim Si ka thënë Allahu Thumë me gjithë të bahu rabbu hu Fatabe alejhi wa heda Dhe të pasaj Allahu atë e zgjodhi Për të mirë Edhe Ja pranoj pëndimin Dhe e utëzoj Kaleh bita min ha gjemia I ka thënë zbrisni prej saj Më thënë prej gjenetit Të gjith Ba'bukum li ba'bin adu Edhe do t'jeni në tok Armiq të njeri tjetrit Fe imma ja t'jen ne kum minni huda Edhe pa dyshim, prejmeje do t'juvi udhzimi Femenit të bëa hudaje, felaj e dillu, valaj e shka Edhe kush do t'a pasoj udhzimin tim Do thot udhzimi i Allahut ka ardhë për mes Britja së librave dhe dërgimit për nga merve Edhe kush e ndjek udhzimin tim Aj nuk do t'devjoj edhe nuk do t'dë shprohet Wemen a rada an dhikri Fe inne lehu me ishet e ndënkja kërse kusë jakëthe në shpinën për kujtimit tim, ajdo ket të ketë jetë të ngustë, wa nahëshuruhu jo me lëqiamet i aqma, kërse ditën e gjukimit dhe të rinjallim të verëbër. Kale, Rabbi, li me hashër të një aqma, wa këtë këntu besira, ajdo të thotë, ozotë, pëse më rinjallë të verëbër, kërë unë kisha sënë dënja? I thotë Allahu, kale, këdhalike, atët ke kë ajatuna, fë nësitë ha, të kështu sepse ty tërëdhen argumentet tona, ajetet tona, edhe ti i harrove ato, u ake dhali ke lijo me tunësa, edhe kështu sot ti harrohesh. Do të të shejtoni i ban i kurthe, edhe i nëzori prej džënetit, gjithashtu vazhdon të i banje kurthe, pasardhësve të tyre, që ti qoje bashk me ta, dhe më thonë në, Gjëhenem përveç robrit e sinqerë të Allahut nuk ka mundësit i dhe vjoj Prandaj Allahum s.w.t. i ka paralemru njerëzit, bit e ademit, kunder kurtheve dhe mashtrimeve të shëjtanit Cik a thonë Allahum, ja ben i ademe, dhe më thënë, o bit e ademit, pra o njerëz La jeftinenne këmu shëjtanu, kema akhrëgje e bëvejkum min el gjenne Në më thënë, mështë ju mashtroj shetani, si cindzori prindrit, prindrit e juaj prej gjenetit dhe rinë fund të hajetit. Mirë për gjithashtu ka thanë Allahu, Innehu lejse lehu sultanun ale lëdhina amenu wa ale rabbihim jetëvekkelun. Pra shetani nuk ka fuqi mbi ata të cilët besojnë dhe imbështeten zotit të tyre. Inna ma sultanuhu 'ala alladhina yatawallunahu walladhina hum bihi mushrikun. Por fuqia e tij është mbi ata ose pushteti i ti tij, është mbi ata të cilët e kanë mik shejtanin edhe at bëjnë, do të thonë me të bëjnë shirk, pra e parazojnë me Allahun, sepse i bindën atij. Allahun na lusim që të na forcojë në fen e tij dhe të na jmahet shpirtin si musliman këtu është çështja cili ka qenë ai xheneti në të cilën kanë jetuar prindrit tan Adem i dhe Hawa mutazilitëve sekte të devijuara thonë se është xhenet do të thonë një kopsht që Allahu e ka krijuar në tokë dhe aty kanë jetuar edhe disa thonë se ka qenë në Aden do të thonë në Yemen pra edhe kjo s'ka dyshim se është devijim edhe devimi i këtyre bazohet në devimin e mëparshëm, që thon se xheneti nuk është i krijuar. Prandaj nuk mund me pranuar ske tjetrën se Ademi alayhiselam ka qenë në atxhenet sepse ai nuk beson se është i krijuar. Kurse argumentat i përmendëm maheret, më herët se domethënë që janë argumente të forta se xheneti dhe xoehenemi janë të krijuar. Gjithashtu transmeton Buhariu në disa vende hadith ني حديث nga Abu Huraira radhiyallahu anhu i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fan iltaqa Adamu me Musa domthan ashtaku Ademi dhe jam taku Ademi dhe Musa alaihimu salam fa qala Musa li Adam pra Musa alaihi salam i ka than Ademit alaihi salam anta alladhi asqaita an-nas wa akhrajtahum min al-janna domthan ti i dsprov v nerzit Ose ju sëllë e keqë, dëmë thënë njerëzve Se i nëzore prej gjenetit Kërsa Ademi i thot Në të Musa e ledhistafak Allahu biriselet i hi Dëmë thënë ti e Musaj të cilin Allahu e zgjodhi për të bërë për nga merë Edhe e zgjodhi për vete Dëmë thënë që i ka folë direkt Edhe të zbriti të uratin Edhe Musaj i, i ka thënë po Atëherë e thot, Ademi Anistermi ka thonë, a nuk e kuptove, a nuk e mësove, dhe më thonë se Allahu këtë ma kishtë e shkrujt mua, dhe më thonë që të ndodhë dhe kjo. Edhe thot, për nga meri sallallahu alim sallem, pra, fëhadgja Ademi Musa, dhe më thonë se Ademi mundi me argument Musaj. Dhe të se dhe ajo ka qenë e shkruar prej Allahut. Mirë po që ka vërtetonë gjithashtu kë i hadith për temën tonë, se ka disa qështje që ka i vërtetonë, besimin në kadere kështu me radhë, vërtetonë gjithashtu se ka qenë natë gjenet, gjenetin e amëshu e shmëriz, më thënë gjenetin e përjetësis, që Allahu e ka kryu për robrit e ti të devotshëm. Për ndryshë, pse dëtë të kishtë të thonë, Mosaj dhe Selam, ti i dëshprove njerëzit, ti në gjore prej gjenetit. Nuk dët nëse kishen një kops në Yemen, kurse në Portok ka shumë kopsë ndoshta më të bukura, me siguri, do të thënë më të bukura, nuk do të gishta thën pse na do sprove na nxorre piati kopshti që tas jeton në Portok, po i ka thënë na nxorre prej xhenetit. Do thotë, edhe kjo është një prej argumenteve se ademi alayhissalam ka qenë në xhenetin e përjetësisë që Allahu e ka krijuar për besimtarët, që është në qiell. أعتقد أنه يمكن أن تكون مدينة ومعاديات التي <سؤال> يمكن أن تكون مدينة. أعطينا أن أعطينا الله <سؤال> أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.